не втікаю. Левенгаупт припав до королівських ніг. Наймилостивіше, пане, позвольте поки час спасти вашу найдостойнішу особу. Ганібал перед воротами, як прийде меншиков, то всі тут ляжемо трупом. Очі короля блиснули молодечим жаром. А хоч би і так, невже ж лицарська смерть від сорому не краще? Смерть то так, але полон промовив крізь сльози Левенгаупт. По обличчя короля ніби хмара перелетіла. Генерале, я тебе не пізнаю. Невже ж так і під лісною було? Левінгавт зжахнувся. Я під лісною полон не попав, а тут боюсь, що попадемо всі. Ваша королівська милість також? Я? І король глянув на свою ногу з жалем і злістю. Надумувався хвилину. Жадаєте від мене, щоб я, вождь, свою оралу ворогам кинув? Ніколи, ніколи, будемо битися в купі І або всі побідемо, або ляжемо в той трупі Але ж ваша корейська милосте Не говорив, а благав Левенгаут Нам битися неможливо Чим, кому, як І позиція тут зовсім добою непригідна Ми в долині, а ворог на горі Він нас у воду впре, і тоді ми пропали Ще раз кажу, нас або виріжуть до одного Або заберуть в полон Третього не дано а між тим Бог поставив вашу милість на чолі держави, і ви за неї приневолені будете дати звіт перед його судом. Якщо спасете свою найдостойнішу особу, то дасть Бог знайдете спосіб, щоб спасти Швецію і нас, своїх безталанних підданих. А коли полонять вас москалі, як пропаде король, то разом з ним пропаде його королівство, і всім нам прийде соромний кінець. Король нестерпливо махнув рукою і перервав промову Левенгавпта. «Я, – сказав рішуче, – краще в полон попаду, ніж добровільно покину своє хоробре військо. Тут і Крок припав до нього. В імені цілого генералітету благаю вашу королівську милість негайно сідати на порог. Не допустимо до того, щоб наш король попався в полон». Карло легко відсунув Крока від своєї руки – «А що буде, як москалі справді візьмуть мене в полон?» Спитав і примкнув утомлені повіки. «Боже нас, Борони, заступи від того!» скрикнули нараз Гілен Крок і Левен -Гаупт. «Коли б це сталося, то цар тягав би вашу королівську милість у своїм тріумфальнім поході по цілій Росії, а згоді приневолив би заключити мир на важких і соромних умовах. Швеція не мала б обов'язку затвердити такий вимушений на мені мир», відповів король. «А невже ж?» зжахнувся Гілен Крок. «Неже ж ваша милість бажають собі, щоб шведи ломили королівське слово?» Король потер рукою чоло. «Панове, прошу вас, забудьте те, що я перед хвилиною сказав. Буде, що Бог дасть. Я лишаюся тут». Гетьман глянув на короля, хотів щось сказати, але не бажаючи собі відмовної відповіді, обернувся і пішов до своїх людей. Ті збилися у невеликий гурт, дожидаючи рішення як же буде, але нараз, побачивши гетьмана. Король не хоче лишати свого війська. Не слухає ні Левенгавпта, ані Геліна. Гіля... Тепер, ще, як бачу, кройць пішов до нього. Може він якось уговорить короля? Та нам нема чого чекати. Як не рішить, Карло, краще бути на другому боці. Там ми на вирішення заждемо. Вечеріло. Сонце скучувалося за правий берег Дніпра, Зразу рівни, болотнисти, поросли комишем і очеретами, а там легко свальовани з довгою смугою густих лісів на обрію. Ліси горою позолочені, а долом темні, тінисті. Від них несло прохолодою і вечірню, співом птахів і безпечним захистом перед ворожими очима, якого нашим утікачам так дуже хотілося. Туди-то, до тих задніпрянських лісів, вони й поверталися думками. Кому в дорогу тому і час, гукнув нараз мручко, стоячи перед гетьманом. «Я вашої милості гарний поромчик привіз». «Звідки ля?» – здивувався гетьман. «Верст від ситри. Там є така сага безпечна. В ній він і зацілив перед мусором». Гетьман поклипав його по рамені. «Ти сотнику, мабуть, і в пеклі не пропадеш». «Не для вошей сотник вручку голову носить», – додав від себе рачок, і перший скочив на пором. «Як плоха ваш мост скачеш». — крикнула нього Мручко. «І як вона кусати вмію?» — погризив йому гетьманський весельчак. «Бережись!» — гукнув, покривлюючись сотникові. Зробив це так смішно, що всі на хвилину про небезпеку забули і сміялися сердечно. «Оцей випорошок пекельний, ніби сердився Мручко, зі старого козака насміхається. Постривай, охрещу тебе в Дніпровій воді!» Але рачок ухопив барилчину з червінцями і грозив, що перше її в воду кине, щоб Дніпрові за хрест заплатити. «Кусну в пасенку чертяче!» «Сиди вже каменем, сиди!» «Ти де б я тебе своїми руками доторкався?» заспокоював рачкам ручку. «То ти вже сотнику і грошей, як бачу, на паром заладував?» дивувався гетьман. «А ваша милість, як хотіли! До турків і татар без грошей не приступай! Пригодяться вашій милості в дорозі!» І мені легше стане, замість їх пильнувати, погарохи з москалями Не ж ти не поїдеш за мною Прошу дозволу вашої милості залишитися тут, на часочок Виправлю своїх, пособлю шведам у переправі А як Бог милосердний дозволить, то може хоч за деякого з моїх переволочанських друзів віддячусь меншикову А тоді і доскочу Хай ваша милість сідають, щоб завидно на другий берег ступити. Стояв на березі і дивився, як відчалював пором. Там гетьман, Ганна Обидовська, Двойнаровський, Орлик і ще й декілька старшин козацьких і запорозьких. Прощався з кожним зокрема. А решта де? Де Мотря і Чуйкевич? Де всі ті, що через Десну переправлялись, то гідь до короля Карла? Порівнював там ту переправу з теперішньою Ізітхав. З порома махали до нього шапками. Відклонювався. «З Богом, панове, з Богом!» Шелестіли дніпрові хвилі, Довга смуга лягала поперек могутньої ріки, Аж сонце спинилося над верховіттям лісів І кинуло Мручкою повні пригорщі Сліпучого світла просто в очі. Зробив дашок з долоні над очима. Пором до другого берега Мручко перехрестився. А тепер до короля, Сказав і набив люльку тютюном. Їм треба в купі бути. Викресав і поплівся туди, Де стояли шведи. Але тільки кілька кроків зробив і озирнувся, що його тягнуло за ними, і не його одного. А бачив, як з берега кидалися козаки в Дніпро і.